A kérdés oka olyannyira kézenfekvő, mint amennyire nem. Tudod, miért hívnak, mégis fogalmat sincs arról, hogy mihez. Mi van akkor, ha a gégész szakorvos vagy és koraszülést kell levezetned, esetleg bőrgyógyász vagy és olyas valakin kell segítened, aki épp életveszélyes szívinfarktus szenvedett el. Június 9-én, a Szietli repülőutunkra készülve,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 Az anyósom pedig reagált Dév egyik fényképes üzenetére, a fotón én vagyok profilból, tisztán kivehető a domborodó hasam, a háttérben a Chicago folyó látszik. Egy iPhone appal hetente nyomon követtük a baba fejlődését, és Dév a következő üzenettel küldte át a képet. Ötödik hónap, akkora, mint egy papaja. Az anyukája pedig visszaírt.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 Kértem. Név felhúzta az ellenzőt és kinézett a lopakodó este tiszta látványára 12000 méter magasból. Odakin a koranyári napfény utolsó sugarai átszűrődtek egy alacsonyan fekvő felhő habrúzsáin. Név visszafordult felém. Nem látok semmit, rázta a fejét. Rémületemben feltettem a legképtelenebb, legtúzóbb kérdést, ami csak eszembe jutott.